Валентин стрепенувся, подивився на Василя і мовив розгублено. «Я піду. чогось розболілася голова. До побачення». Він заквапився до тролейбуса. Марія і Василь шли у напрямку Володимирської гірки, не зронивши ні слова. Спустилися до пам'ятника Володимиру, а потім Василь взяв Марію за руку і повів безлюдною алеєю. На його обличчі прочитувалося надто багато почуттів. Марія вперше бачила його таким. Він зупинився, стиснув її плечі і сказав, «Я хочу, щоб мої слова почула ця свята гора, і щоб ти їх пам'ятала і ніколи не забувала, що б там не сталося». Помовчав, глянув у небо. Воно було чимось схоже на нього. Вітер гнав невеликі хмари, вони то ховали місяць, то знову відклевали від срібного крайця, що, здавалося, щось шукав на цій висватаній злом землі. Василь відірав свій погляд од місяця і зупинив знову на Марійному обличчі, блідім при небесному нічному світилі, схвильованім і сяйливо вродливим. Це почалася чергова облава на патріотів. Багатьох арештовано у Києві, у Львові. Не виключено, що я теж потраплю у ці списки. Вони вже давно полюють за мною. Сьогоднішня моя промова на цвинтарі багатьом буде не до душі. Мої погляди кидебістам давно відомі. Вони знають, як хто навіть і дихає. Це велика тюрма, людоморня з наглядачами і в'язнями. Василь Мовк Взяв Марії на лице у долоні і наблизив своє. «Я хочу, щоб ти це знала, бо можуть набігти мисливські пси, і я не встигну тобі все сказати, що хочу. Я люблю тебе. Дуже люблю». Він припав до її вуст жадівно спрагну. На доріжці з'явилася невисока чоловіча постать. Незнайомець зміряв Бог довгим вивчаючим поглядом і неквапливо став підніматися хідником до гори. А потім сховався за стовбори дерев. Кров бухнула Василеві до скронь. Уже почалось подумав. Повів Марію у бічну алею і знову пригорнув. «Я знаю, що, може, ще не готова сказати і мені такі слова. І не треба поспішати». Час дасть відповідь на багато запитань. Прошепотів схвильовано, торкаючись вустами її волосся. «Готова і давно. Я теж кохаю тебе». Вона сплила руки у нього за шию і прошепотіла гаряче. «Дуже люблю». Василь підхопив її і закружляв на алеї. Невисокий привид знову з'явився неподалік – Минув їх і пішов у глибінь паркової алеї. Давай поклянемося смертю Вікторії, що ніхто і ніщо нас не розлучить, гаряче мовив Василь, п'ючи губами і очима повінь почуттів, що била од Марії. І слухала ту чисту, наївну клятву, могутня скульптурна князова постать. Слухала слова свого далекого нащадка, що з'явився на його ілястому дереві, у моторошному задушливому столітті. Слухали земля і небо, бо лише їм була відома тайна і правда двох велетенських родів, двох могутніх рік, що витекли із цього древнього міста. Один з них належав княгині Ользі, другий – великому зодчому Гориславу. За велінням неба вони зустрілися у місті свого першопочатку. Але той, хто не спускав свого недремного ока із цієї землі, не спускав його із цих родів і мстив їм нещадно. Першому не прощав віри Христової, другому – диво храмів, що очистили край от скверни. Він ревно стежив, аби ці дві ріки, що течуть паралельно ще від Горислава й Предслави, що мають спільне устя любові, ніколи не злилися воєдино і ніколи не вродили спільного плоду. Бо тоді скінчиться влада пітьми на цій землі. Вони цілувалися на вузьких паркових алеях по дорозі до автобусної зупинки. Василь не зводив з Марії очей у спорожнілому салоні, вкрадливо торкався її волосся, не наче хотів запам'ятати його запах. Відчував, що те перше справжнє їхнє побачення та прощання. Василя забрали наступного ранку, щойно він переступив поріг університетської бібліотеки. Його вели як злочинця вузьким коридором. Шов спокійно, з гідністю. Скосив очі на двері книгозбірні, де кілька років тому було спалено найцінніші книжки університетської бібліотеки з історії України. У тому зараз бачився символічний зв'язок. Його б теж воліли спалити вічні палії творців українського пекла. Але він йшов рівний, гордий, вродливий. Горіла лише його душа і кликала Марію. Марії здалося, що вона кілька разів устигла померти і воскреснути. Черговий незмигно пас її очима, кожен рух – жест. А вона прикипіла поглядом до дверей по той бік скляної стіни. Серце неначе літало в грудях, робило якісь карколомні віражі, неначе шукало дорогу до того, хто мав ось-ось з'явитися в цій похмурій скляній камері. Перше побачення після того на Володимирській гірці. Вона приходила сюди багато разів, але йшла ні з чим. І раптом у дверях з'явився Василь. Завмер і кинувся до скляної стіни, що розділяла їх. Вони припали обличчями, губами водночас, викликавши тим іронічний сміх наглядачів. Марія торкалася пальцями скляної стіни і прагнула одного, аби вона перетворилася на повітря і можна було торкнутися цього змарнілого до невпізнаності рідного лиця. Їхні очі завмерли на відстані кількох сантиметрів, а душі, не відаючи перегород, вросли одна в одну, співали і літали в шаленому польоті кохання. «Що ж вони зробили з тобою, кати прокляті? Вони мучать тебе? Мучать?» З марійних очей злетіли дві розпачливі крикливі пташки і влетіли у василеве серце. Мучать. він дослівно прочитав її думки і відповів так само подумки. Сам Гітлер методи катування політв'язнів переймав у совєтських катів. У них унікальний імперський досвід, як у римлян, лише з часів Золотої Орди. Це її московський період. Мрія з усіх сил трималася, щоб не розплакатися, з жахом чекала, що ось-ось наглядач обірве і цю мить. «Будь обережна!» – вперше почула глухий, ослаблений Василів голос. Він, здавалося, належав тяжко хворій людині. Ніде пізно сама не ходи!» – черговий дослухався до його слів. Пам'ятаєш казочку про червону шапочку? Пам'ятай про вовка завжди. Нехай береже тебе Бог. Люблю тебе понад життя. Наглядач шарпнув Василя за плече. Він притис долоні і вуста до скла Марія зробила теж. Вони чимось нагадували два кленові листки, які зірвав із дерева осінній вітер, Довго носив їх, кружляв, шарпав, а потім приліпив по обидва боки мокрого віконного скла. Її теж підштовхнули до виходу. Марія йшла від тюремної брами, як сліпа. Дерева, люди, будинки – все злилося в строкату живу картину. На її тлі гойдалося, як на хвилях, мученицьке васелеве обличчя. Зайшла до тролейбуса і опустилася на сидіння. Аж тут таки розплакалася, відвернувшись до вікна. В ранішній Київ дихав прохолодою помитого асфальту, кудись поспішали усміхнені безтурботні люди. Марія почувала себе зайвою у цьому велетенському місці. Її розпач не в'язався із його вгодованим, задоволеним ритмом. Воно як велетенська, жирна, всеїдна рибина, викинута тайфуном на берег, не помічало, що спасенні води надто далеко, що зябра її ковтають ще той кисень, який несе штормова хвиля. А істина, стихія і глибина протікає десь надто далеко. Вона ж обросла лепом і жиром, втратила відчуття справжності і не знає, що невдовзі буде задихатися. Марія все плакала і плакала. Хтось грубо шарпнув її за плече промовив басовито «Ваш білетік!» Марія звела на контролера очі і здивовано змитнула бровами. Ця важка, груба рука і бас належали жінці з широкими плечима і вузькими стегнами, обтягнутими куцею спідницею, з-під якої виглядали товсті мусколисті ноги. «У мене немає білета». Марія звела на жінку по червонілі від сліз очі, але це не сколихнуло на її лиці ніяких емоцій. «Пройдемо в відділення», – жінка підштовхнула й до дверей. Пасажири лінькувато і зацікавлено розглядали обох. Лише тепер Марія побачила темно-сірі стіни вокзалу і мовчки вийшла. «Не вздумай убігать!» – з нотками погрози сказала контролер, коли вони залишили салон. «Я не буду втікати, але відпустіть мене, бо ось-ось відійде моя електричка, і копійок у мене залишилося рівно на один квиток. В відділенні розберемося». Вона завела дівчину в провокзальну контролерську будку і втупилася в неї недобрим поглядом. Платі штраф. Марія дістала із сумки гаманець і показала його. На дні зблиснуло кілька срібняків. Контролер висмикнула його, висипала собі на долоню усі копійки і показала куцею рукою на двері. Марія вискочила на гамірну площу. Перетнула її, наштовхуючись на пасажирів із валізами, сумками, добігла до платформи. Вона вскочила в останній вагон електрички, і двері відразу ж зачинилися. Сіла коло вікна і втупилася в приміські краєвиди. Цей маршрут вона вже вивчила до найдрібніших деталей. Проходила практику в районній газеті у невеличкому містечку поблизу Києва. Вибрала саме цю газету, щоб мати можливість бачити Василя, але сподівання виявилося марними. Її, мов би, не чули і не бачили, хоча й часто викликали на допити в сіру важку будівлю в центрі Києва. Там її переконували, що зв'язок із надто небезпечним ворогом радянської влади може дуже трагічно закінчитися і для неї, такої молодої і вродливої. Радили не просити побачення з Василем і дорожити званням радянської людини. Однак вона наполягала на побаченні, і воно таки відбулося. Погляд перечепився за кремезну постать у темно-синій формі. Марія підхопилася і заквапилася у зворотний бік салону, але наштовхнулася на ревізора. «Ти куди?» – він перегородив її дорогу. «Ви знаєте, – «У мене немає квитка». Марії здалося, що в неї спалахнуло навіть волосся. «Готуй штраф». «Справа в тому, – ще більше розгубилася дівчина, – що в мене немає грошей ні на білет, ні на штраф». «А куди ж ти їдеш?» Марія пояснила, де саме проходить літню практику. «Хорошо. Коли ти така нещасна, нехай за тебе заплатить штраф факультет». Ревізор записав щось до записничка і пішов далі. Марія вийшла в тамбур. Їй здавалося, що всі люди дивляться лише на неї. Бачать її приниження і біль, які доля приберегла для одного дня. Вже коли йшла від полустанку до редакції, пригадала, що вчора була зарплата, і її однокурсник, напевно, одержав.